Preotul Nicuriță să le întocmească în scris pentru noi, apoi tot după cum a găsit cu care Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, meditațiile acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe de 30 de minute, de maniera celui de astăzi care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C097 își va face începutul cu prilejul versetului 11 al capitolului 14 al 1 epistolei lui Pavel către Corinteni, în care vom citi de îndată ce mai întâi vom asculta o poveste hazlie dar cu foarte multă însemnătate, convățătură deosebit de bogată pentru aceia care își iubesc, dar își iubesc cu adevărat viața și aceasta trecătoare, dar mai ales cea veșnică. Citeam astfel că un turc, posesor al unei ferme de păsări, a venit la Hogea și a spus: Hogea, tu ești omul lui Allah, ajută-mă! A dat molima în curcanii mei, mi-au murit o sută, ce mă sfătuiești? Hogea a cerut mai întâi pitacul de rigoare, s-a rugat lui Allah și apoi a spus: Uite ce sfat am de la Dumnezeu! Să presar curcanilor săre sub coadă și vei scăpa de molimă Turcul a făcut așa, dar a doua zi a găsit o altă sută de curcani morți. Din nou a venit la Hoja. Acesta iar ca încasat încă un pitac ca să-i dea un sfat bun și a recomandat de data aceasta să pune în apa curcanilor puțin oțet, așa că Molima va înceta. Turcul a împlinit și acest sfat și au murit alți sute sută de curcani. Și uite așa, în fiecare zi, turcul venea la Hoja după un sfat, plătea onorariul i se recomanda un tratament și curcanii mureau până când într-o zi i-au murit ultimii curcani plângând turcul a venit la hoja o hoja sunt nenorocit de tot mi-am pierdut toată averea ce sfat îmi dai hoja i-a răspuns iubitul meu eu sfaturi mai am destule păcat însă că tu nu mai ai curcani vedeți dumneavoastră Așa stau lucrurile și cu medicii cârpaci din domeniul religios. Recomandă sfaturi peste sfaturi, numai că biata omenire nu mai are putere să le suporte. Mă gândesc acum la toți credincioșii, indiferent ce mai punei după numere de credincios, păi că ești credincios ortodox, că ești protestant, neoprotestant, dacă te numești credincios. Câți dintre noi nu repetăm experiența aceasta, oricât ar fi de hazlie și de stupidă, dacă vreți, pe care a repetat-o Turcul cu hoja? Vedeți, noi râdem de ei, dar cred că ne găsim foarte mulți în aceeași situație. Ori de câte ori facem un compromis conștient la adevărul lui Dumnezeu în trăirea noastră, suntem tot atât de înțelepți ca și turcul acesta care venea să se spătuiască cu hoja, și de fiecare dată îl și plătea. A văzut bine că îi mor curcanii unul după altul, a văzut că au ajuns să moară toți curcanii și la urmă se duce tot la hoja. Uite, de multe ori noi ne putem compara foarte bine cu acest turc. Hoja, în cazul nostru, e firea noastră veche. În loc să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, ne luăm după soluții reprezentate de firea noastră veche, vedem bine că îi culegem roadele amare și totuși plătim tot mai mult la firea veche și iar ascultăm de ea și iar ascultăm de ea și iarăși ascultăm de ea. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată limpede la psalmul 15, căruia am să-i dau o citire, nu-i prea lung, are numai 5 versete, Cine sunt aceia care au un loc lângă Dumnezeu? Ascultați ce spune Psalmul 15. Începe cu o întrebare. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Și acum Dumnezeu răspunde. Cel ce umblă în neprihănire, cel care face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu crevetește cu limba lui nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe toți cei ce se tem de Domnul. El nu și-a vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Amin. Credinciosule fratele meu, dacă vrei să locuiești împreună cu Dumnezeu și să fii fericit, împlinit, desăvârșit de bucuros aici pe pământ și în veșnicie, atunci ia minte aici la cuvântul lui Dumnezeu. Nu te mai consulta cu firea ta veche și nu-i mai plăti tribut toată ziua, nu vezi că-ți mor curcanii unii după alții? Nu vezi că nu găsești niciodată bucurie și împlinire, că pe o parte te cârpești și pe zece te rupi mai rău? O singură cale este să fii fericit în viața aceasta cât în cealaltă. O singură cale este să te aducă să locuiești împreună cu Dumnezeu, Așa cum ai văzut-o descrisă în psalmul 15. Fă bine și ia psalmul 15 și citește-l. Consultă-te direct cu Dumnezeu. Treci peste hogea, peste firea ta veche. Dumnezeu nu-ți cere, vrea să-ți dea. Iar dacă îți cere, îți cere tot ceea ce te chinuiește, îți cere ambiția personală, îți cere plăcerile după lucrurile acestea stricate care te strică și te nenorocesc și vrea să-ți pună în locul lor dorința după sfințenie, vrea să-ți dea în locul lor o viață din belșug, o bucurie de plină și o pace care întrece orice pricepere. Iată partea tuturor acelora care nu se mai consultă cu hoja, adică cu firea lor veche, ci cu Dumnezeu și care în felul acesta au parte acum și în toți vecii de adevărata bucurie, satisfacție și împlinire. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, luminându-ne tot mai mult cu privire la marele de care ne-ai făcut parte, să nu-l pierdem, să nu ne mai consultăm cu firea noastră veche, ci să ne consultăm cu Duhul Tău Cel Sfânt pe care ni l-ai dat ca urmarea pocăinței, în felul acesta să ne putem bucura, Doamne, de toate aceste stări cu adevărat cerești pe care le putem experimenta aici, jos pe pământ, și anume o viață duhovnicească sănătoasă și din abundență, o bucurie deplină și o pace care întrece orice pricepere. Doamne, dorim să le împlinim, să retrăim pe toate acestea pentru slaba Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Și fi stăpân pe lumea toată și pe Domnul Iisus n-aș avea toate lucrurile spiritoare. Pinându-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 10 și 11 la un loc din 1 Corinteni 14. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunet, înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește, și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Dragii mei, prin jertfa Fiului Său, Dumnezeu ne-a izbăvit din starea de străini și ne-a făcut oameni din casa Lui, cum scrie la FSN 2 cu 19. Aici, în această slăvită casă, ne bucurăm de toate drepturile pe care le are un moștenitor, aici ni se vorbește de slușit și aici, în drepturile acestea, ni se arată toate lucrurile în lumină. Limba casei lui Dumnezeu este deslușită ca să o înțeleagă toți cei care sunt în ea și nimeni să nu se simtă străin. Numai când se vorbește aceeași limbă, se trăiește părtășia adevărată și se gustă fericirea Dumnezească. Spune deci versetul nostru 11, dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Grecii și romanii numeau pe străini barbari. Să nu fiu străin pentru nimeni și să mă fac înțeles de toți în toate privințele, iată grija mea de căpetenie în tot timpul și în tot locul. Dacă Dumnezeu, pentru izbăvirea mea din starea de străin, a plătit o jertfă așa de mare, se cade să depun și eu orice jertfă ca să nu mai fiu străin pentru nimeni dintre răscumpărații Domnului. Și vai câte am de jertfit. În primul rând euul meu, apoi religia mea, adică duhul de partidă, familia mea, necredincioasă și altele. Numai când vorbesc limba dragostei dumnezeiești, nu sunt străin pentru altul și nici altul pentru mine. Oricât de interesante lucruri mi-a spune cineva într-o limbă neînțeleasă, pentru mine totul este străin și n-aș avea niciun folos. La fel și eu. Dacă aș vorbi cuiva într-o limbă neînțeleasă, nu i-aș fi de niciun folos și el ar fi un străin pentru mine și eu pentru el. Doamnei suse, Tu te-ai jertfit pentru mine ca să nu mai fiu străin de Tine și de toți ai Tăi. Îți mulțumesc cu recunoștință pentru tot ce-ai făcut ca să mă aduci la Tine. Ajută-mă necurmat să fiu limpede în dragoste pentru toți cei din casa Ta ca să nu fie nimeni străin și nici eu să nu fiu străin pentru nimeni. Amin. În versetul următor, la versetul 12 din 1 Corinteni 14, citim. Tot așa și voi, fiind răvniți după darul duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Este bine și de absolută trebuință să fim plini de râvnă pentru lucrurile duhovnicești. Aceasta este starea normală a celui mântuit căci fără râvnă și fără înflăcărare zilnică a darului lui Dumnezeu primit în inimă, nu este cu putință trăirea vieții cerei noi în Hristos, nu este cu putință spor în lucrarea aceea sfântă și biruință în luptele duhovnicești. Un lucru principal însă trebuie să știm, râvnea noastră, trebuie să fie îndreptată numai spre lucrurile duhovnicești care sunt cele mai necesare zidirii bisericii, cele care aduc folosul cel mai mare sufletelor cu care venim în legătură. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Așa ne scrie versetul. Tot așa și voi, fiind cărâvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug, dar, spune aici, în vederea zidirii sufletești a bisericii. Iată scopul, unicul scop, zidirea bisericii. Tot ceea ce nu duce la scop, nu trebuie dorit, nu trebuie căutat și mai ales nu trebuie practicat în mijlocul adunării lui Dumnezeu. Lucrul de căpetenie când se adună credincioșii este zidirea duhovnicească, întărirea lor, luminarea și înaintarea lor. Dacă nu se face lucrul acesta, nu se face nimic. Gol a venit cineva la adunare și gol pleacă de acolo. Sfântul Apostol Pavel căuta să le arate creștinilor din Corint că sunt greșiți în râvna lor după vorbirea în limbi și că ar fi mai bine să urmărească lucrurile duhovnicești care duc la zidirea bisericii, nu numai la zidirea lor individuală. Vorbirea în limbi nu este în ea însăși de niciun interes pentru apropiere, Ea are valoare numai pentru cel care o practică întărindu-i credința. Pe altul însă, pe cel de lângă el, nu-l ajută. Marele apostol pune degetul tocmai pe ceea ce lipsește acestui dar. Din potrivă, cel care prorocește, cum ne arăta cuvântul mai devreme, vorbește oamenilor. Deci vorbește oamenilor, nu lui Dumnezeu ca în cazul limbilor. Așa că cel ce prorocește vorbește oamenilor spre zidire, îndemn și mângâiere. El cel care prorocește, ajută la zidirea bisericii, hrănește și înviorează sufletele. Nu el, ci altul beneficiază de darul lui într-o binefăcătoare părtășie frățească. Aceasta este starea normală a mădularelor trupului lui Hristos. Fiecare slujește spre folosul întregului trup. Egoismul n-are ce căuta aici. Dorim un dar, e bine, dar cu ce scop? În epistola lui Iacov ne spune un lucru folositor. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să răsipiți în plăcerile voastre. Asta este versetul 3 de la Iacov 4: La care a mai putea adăuga în dorințele voastre, în poftele voastre. Și corintenilor, care se mândreau cu vorbirea în limbi, le plăceau să fie socotiți a fi cineva. Ceririle noastre sunt deseori egoiste. Nu căutăm binele aproape lui, ci al nostru. Principiul acesta este însă greșit. De aceea trebuie căutate darurile duhovnicești care au în vedere colectivitatea. În versetele de la 4 până la 25 din acest capitol, capitolul 14-1 Corinteni, Sfântul Apostol Pavel trasează mereu legea dragostei care stăpânește folosirea tuturor darurilor arătate în capitolul 12 și în cele trei amintite aici. Darul limbilor în stare de extaz nu era destinat propovăduirii. Darul prorociei din potrivă se practica în public și spre binele tuturor. Să nu uităm că lucrarea Duhului Sfânt are drept scop să slăvească pe Domnul Iisus însuși. El, Domnul Iisus, a spus căci El, Duhul Sfânt, nu va vorbi de la El. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Versetele 13 și 14 de la Ioan 15 Mulți credincioși sinceri au idei confuze asupra acestui subiect. Eu mă rog să primesc Duhul Sfânt. Se aude aici și acolo printre cei credincioși. Această rugăciune este fără sens din partea unui credincios adevărat, căci ceea ce l-a făcut credincios este tocmai faptul că Duhul Sfânt a intrat în inima lui. Pocăința este singura condiție a primirii darului Sfântului Duh. Cele trei de suflete care au primit propovăduirea Sfântului Apostol Petru și au fost botezate, au fost adăugate bisericii, cum se vede la faptele 2.41, și au primit Duhul Sfânt, ascultați, fără să mai stăruiască în vederea aceasta, fără chiar să se roage pentru a primi Duhul Sfânt. Însuși Apostolul Pavel, nu numai că a primit Duhul Sfânt, dar s-a umplut, Duhul Sfânt, cu prilejul întoarcerii lui la Dumnezeu, fără să se fi rugat pentru așa ceva, nu ni se arată nicăieri că el ar fi cerut Duhul Sfânt, nici atât că ar fi cerut umplerea cu Duhul Sfânt. Vedem asta la faptele capitolul 9. Apoi și în celelalte locuri sunt multe alte întoarceri la Dumnezeu, cei întorși la Dumnezeu au fost adăugați bisericii, fără să se vadă vreo rugăciune pentru Duhul Sfânt. Și referindu-ne din nou la cei trei mii din faptele 241, nu se spune nicăieri că ar fi avut parte de vreun semn și cu atât mai puțin nu le-au pus condiția să stăruiască după așa ceva. Singura lor stăruință era în... Învățătura apostolilor, adică cercetarea Scripturii, în legătura frățească, adică în dragoste, în frângerea pâinii, adică amintirea morții Domnului Isus și rugăciune, adică în păstrarea legăturii cu Dumnezeu. Vedem acestea la faptele 2.42. Totuși e ceva după care tânjește inima noastră și anume plinătatea Duhului, dar aceasta este cu totul alt lucru. Unii credincioși care au căutat această plinătate mărturisesc faptul că au căutat un în zadar, pentru că n-au nicio experiență mai vădită prin care să primească o nouă putere, o iluminare lăuntrică sau o simțire nouă care să-i conștientizeze de prezența Duhului Sfânt în ei. Dar Duhul Sfânt nu dorește niciodată să atragă atenția asupra Lui însuși, ci asupra Lui Hristos. Mulți copii lui Dumnezeu au o părtășie reală cu Hristos, fără a se îndoi că ea este însăși lucrarea Duhului Sfânt în ei. Acesta este semnul pe care îl așteptau. Un lucru interesant se desprinde din versetul amintit. În limba în care a fost scris Noul Testament, limba greacă, în loc de daruri duhovnicești, este scris cuvântul „duhuri”. Cei mai mulți traducători s-au ferit să traducă exact acest verset, gândindu-se probabil să nu se ivească vreo rătăcire. Unii însă au tradus corect. Iată de pildă câteva traduceri. Răvnitor de spirite spune în Noul Testament tradus de dr. Ioan Bălan, episcopul Lugojului, la Lugoj în 1938. Răvnitor de duhuri spune traducerea Nițulescu de la București 1924. Răvnitor Duhurilor scrie în traducerea Sfântului Sinod de la 1914. Cum se înțeleg acestea? În Sfânta Carte a lui Dumnezeu întâlnim de mai multe ori cuvântul Duh, fără a se referi propriu-zis la Duhul Sfânt. Prorocul Isaia amintește șase duhuri care vin de la Duhul Sfânt și anume Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, Duh de sfat, Duh de tărie, Duh de cunoștință, Duh de frică de Domnul. Le găsim toate la Isaia 11 cu 2. În Cartea Apocalipsa, la capitolul 3 cu versetul 1, este vorba de șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Și Sfinții Apostoli au vorbit despre multe duhuri care veneau fie de la Duhul Sfânt, fie de la Satana. Astfel, citim, Duh de putere, la 2 Timotei 1 cu 7 Duh de înțelepciune la Efeseni 1 cu 17 Duh de sfințenie la faptele 1 cu 4 Duh de blândețe la Galateni 6 cu 1 și invers găsim de la cel rău Duh de partidă la Luca 9 cu 55 Duh de robie la Romani 8 cu 15 Duh de rătăcire la 1 Ioan 4 6, și la 1 Timotei 4,1, cu cât și la 2 Tesaloniceni 2 cu 2. Apoi avem Duh de minciună la cartea 1 Împărați, capitolul 22 cu versetul 22, și la 1 Cronici 21 cu 1. Mai avem apoi Duh de muțenie. Așa, stând lucrurile, înțelegem mai ușor versetul Răvniți după Duhuri. Adică să răvnim după tot ceea ce vine de la Duhul Sfânt ca Duh de înțelepciune, Duh de putere, Duh de ascultare, etc., ca să fim folositori zidirii bisericii. Înțelegem iarăși cuvintele Domnului Isus, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din Ceruri vă va da Duh Sfânt, nu zice Duhul Sfânt, care avea să fie trimis abia după proslăvirea Domnului Isus și care, în traducerea noastră, e greșit pus aici articulat. În original nu este articulat, de aceea spune celor ce îl cer, la Luca 11 cu 13. Tot ce vine de la Duhul Sfânt este tot Duh Sfânt, fie că e vorba de Duh de înțelepciune, de Duh de putere și așa mai departe. La versetul următor, versetul 13 de la 1 Corintieni 14 citim. De aceea cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să Darul lui Dumnezeu trebuie să fie pe înțelesul tuturor ca toți să aibă folos din El, altfel nu aduce nicio roadă. Cel care are darul vorbirii în limbi, trebuie să se roage să aibă și darul tălmăcirii, ca să poată fi folositor bisericii. E un lucru drept pe care trebuie să-l înțeleagă orice doritor al darului limbilor, altfel e un mădular nefolositor al trupului lui Christos. Să ne ferim de a nu fi folositori nicio clipă și nicio împrejurare. La acest lucru suntem chemați toți cei care sunt credincioși, toți care facem parte din trupul lui Christos biserica. De aceea spune cuvântul aici, cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o Vorbirea în limbi nu înseamnă numai decât rugăciune în limbi. Rugăciunea în limbi este amintită mai puțin, așa cum vom vedea la versetul 14, pe când vorbirea în limbi este amintită de mai multe ori. Cine vorbește în limbi, vorbește nu numai când se roagă, ci și în altă stare, așa cum vedem la apostoli în capitolul 2 cu versetul 4. Aceasta e vorbirea în limbi. E bine să luăm aminte și să nu trecem cu ușurință peste acest adevăr. Dacă așa stau lucrurile, câți oare au cu adevărat darul vorbirii în limbi? Din cei care spun că l-au? Și dacă cineva vorbește în limbi, atunci să caute să împlinească ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, adică să se roage să aibă darul tălmăcirii ca să devină folositor bisericii și lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu nu vrea să aibă în lucrarea Lui oameni nefolositori. Cel mai folositor în lucrarea sfântă este credinciosul care s-a lepădat cu adevărat de sine și care iubește mai mult și mai fierbinte ceea ce iubește și Dumnezeu. Dragii mei, am spus și repet să avem mare grijă ca fie că vorbim, fie că nu vorbim în limbi, să fim puternic întemeiați și personal, strict personal întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu. Nici cei care vorbesc și nici cei care nu vorbesc în limbi nu trebuie să se ia după învățături pe care le-au auzit la alții, le-au auzit la părinți, la moși strămoși sau în denominațiunea creștină în care se află. Fiecare este dator să-și aibă convingerea personală înaintea lui Dumnezeu întemeiată strict pe cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu. Să nu uităm că în ziua cea mare a judecății, însuși Domnul Isus ne spune la Ioan 12:48 că cine îl nesocotește pe el și nu primește cuvintele lui, deci atenție, trebuie să primim cuvintele lui, nu ale noastre, nu ale părinților noștri și nu ale denominațiunii creștine, ci ale lui. Îl va judeca cuvântul lui cel scris. De aceea trebuie să fim foarte atenți să ne întemeiem pe cuvântul scris al lui Dumnezeu convingerile pe care le avem și nici de cum pe ceea ce auzim în jurul nostru ori de la cine ar fi venind. Pentru că în ziua judecății nimeni nu ne poate apăra în afară de Domnul Isus Hristos, iar El ne va apăra întemeiat pe cuvântul Său Cel Scris. Iubiți ascultători, ne-am împropiat de încheierea programului C097 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorin ca bunătatea cea mare a Lui Dumnezeu, bunătățile Lui veșnice, binecuvântările sale nesfârșite, să fie și să rămână partea fiecăruia care s-a deschis să le primească pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Cine lumina, și nu mai tu, nu mai tu, nu mai tu, tu Isus Edomne, nu mai tu. Cine crește în mine? Zilnic, focul dragostei divine, Cine necurmat suie De la bine spre mai bine.